Пошвидше б в мийку, що в перекладі, значить, фортеця на самоцвітних стенах. Самоцвітні стегна? Круто, не?» Марла знову сторожко оглядає свій задок. Нє, діамантів не почіплялося, шкода. Парозький дзон найміцніша бутанська фортеця, що колись слугувала потужним захистом від тибетських завойовників. Ух ти! Марла побачила червоний член на воротах. Гід підскочив, але на проханнях Ялмара продовжив свою розвідку. Цей дзвон є одним із найяскравіших прикладів бутанської архітектури. Там сьогодні живе 200 монахів і функціонують урядові установи. Нарешті Марлиним очам відкрилася могутня фортеця. Колись вона таки здавалася неприступною. З трьох боків урвище, товстелезні стіни. Та ладно урвище, стоїть собі на горбику, та й добре. Марла сперечалася зі своїми ж перебільшено романтичними описами довкілля. Двір з адміністративними будівлями, що стовбичили в самому центрі фортеці, несправедливо, на Марлину думку, відрізнявся шістьма метрами висоти від монастирського двору. Втім, на самій верхівці це центральної вежі, було розміщено два невеличких храми, а трохи на схід від неї збудовано по святу Чучіжею – одинадцятиголовій маніфестації Ченра «Ну от всі одинадцять голів болять від чужих проблем», – зітхнула співчутливо Марла. «Великі все-таки чуваки – бодгісатви». Так полюбити людей, щоб аж відмовитися стати буддами, дивитися на них, жаліти їх, хотіти полегшити страждання отих гівнюків внизу, що тільки й мріють про власну користь олок, хавку і сателітарну антену. А ти зітхаєш і любиш їх, бо ти божественний, і тобі їх жалко, уродів, а потім ще і уб'ють тебе, як нашого Джейсі. Угу! Х'ялмар кивнув. До самого монастиря треба було спуститися сходами на нижній рівень. В дзоні порозні мали кіно маленький Будда». Гід наївно намагався зацікавити безголову Марлу. Бачили цей фільм? «Ага, звичайно, – зворушено спизділа Марла. Дуже гарний фільм». Х'ялмар, звісно ж, бачив цей фільм, як і сотні інших, про існування яких Марла не мала й ніжно-зеленого поняття. Зрештою, її це особливо не переймало. Ненавиджу кінематограф. Хоча насправді любила, але прикидалася антимейстримовою і ховала свою любов як могла. Тим часом Дзон і справді був шедевром. Зсередини геть усе було вкрито дивовижними розписами, котрі в будь-якому іншому місці виглядали би просто суперкічово, а тут були цілком необхідними і вчасними, як аорта для серця. Все, починаючи з темних віконних храм, поціцькованих яскравою сумішю рослинних і геометричних орнаментів, і закінчуючи хитромудро виконаними мандалами, на стінах молитовної зали самого монастиря – вбирало в себе очі й примушувало дух тремтіти, як ставкову воду за сильнішого, ніж зазвичай вітру. Окрім мандал, що в Бутані відрізнялися якоюсь особливою містичною інтерпретацією, по стінах дзона, як і по стінах готеликів, магазинів, ресторанчиків чи житлових будинків красувалася сила силенна інших знаків. Безконечні вузли, що позначали вічність, квіти лотоса, як символи очищення розуму, тіла і розмов. О, подумала тут Марла, то мені якраз я стільки брешу, що доведеться завести собі лотосну плантацію в голові. Золоті колеса хорло, коштовна циклічність буддійського вчення, золоті риби Сернга що, на відміну від християнських, повертали голови в один бік, спинаючись собі на хвости, мали допомогти всім живим істотам не потонути в океані страждань і пройти свій шлях без страху. А ще були вази скарбів, коштовні парасольки та інші предмети, що їх Марла не запам'ятала, бо навіть англійською не вдуплила, що воно таке. Перед входом до храму ми зазвичай скидаємо взуття, нагадав гід, давно вже знану істину. Марла кряхтячий заходилася розшнуровувати свої височезні псевдоармійські зелені черевики. Тепер я розумію, чому наш водій носить ті свої червоні кросівки найк, схожі на зубні щитки. В них немає шнурівок». Дурнуваті Марлині зауваження зовсім не перешкоджали її благоговінню перед будь-якою незвичною річчю. Наприклад, їй видавалися цілком неземними звуки пісні, що долинала, здається, із кунре, монастирської трапезної. Там вчаться співати, доклав молоденький монах, що бозназвідки взявся посеред них. Ага, протягнула Марла і ще ширше витріщила очі. Ступати босми ногами прохолодною підлогою було незвично і таємниче. Холод долівки м'яко проникав до ступнів крізь тонку бавовну марлиних шкарпеток, змушував її ноги міняти місце положення,